וימלוך אסה בנו תחתיו. ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל, מלך אסה מלך יהודה, וארבעים ואחת שנה מלך בירושלים, ושם אמו מעכה בת אבי שלום. ויעש הישר בעיני אדוני כדוד אביו. ויעבר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 לבלתי ט' יוצא וו', לעשה מלך יהודה. וייקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, וייתנם ביד עבדיו, וישלחם המלך עשה אל בן הדד, בן תברימון, בן חזיון מלך ארם,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 ביד עבדו אחיה השילוני. על חטאתי ירוב עם אשר חטא, ואשר החטיא את ישראל בכעסו אשר הכעיס את אדוני אלוהי ישראל. ויתר דברי נדב וכל אשר עשה, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. ומלחמה הייתה